Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Sä lakaisit minut maton alle, nyt selänettiä yksinä. yksinään. Myit rakkautta eniten tarjoavalle, olit matkalla yksin ei mihinkään.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 Numerosi sain sun ystävältä, joka kutsui suovain etunimeltä. etun nimeltä. Soitin sulle ilta kymmeneltä, mulle vastasi mies ääni Kuulin naudusi taustalla, mies vain vastasi väärä numero. Olen luoksesi eksynyt kulkukissa, näin kuvasi Facebookissa. En elä toivossa, asun sun makuhuoneessa Facebookissa. Olen tässä sun netti ässään, nettitikkuja Facebookista, en tahdo muita etsiäkään. sydämessään, en elä toivossa, asun sun huoneessa Facebookissa. No niin, te, paljon onnea vaan, tai vähän onnea vaan, ihan mitä vaan. Tai itse asiassa 17, mikä numero onkaan, 17 kertasti onnea paskikselle. Yleensä mä teen nämä syntymäpäivän lähetystyötä, mä oon pitänyt kun ja siitä lähtien, kun paskissa täytti 10 vuotta, niin aina sit se 10 biisiä, jos se oon niin edelleen, niin maaliskuun eka perjantai, mutta nyt silloin oli se pakkaspessu, kun oli helvetemmoiset pakkaset, ja sitten oli naisenpäivä, niin mietin, että tehdään lähetys, on kulunut 17 vuotta ja 17 päivää. Ja, ja, ja, ja laitetaan tähän aina näiden biisiä välitossa, otetaan 17, niin 17 henkinen kappale, missä lauletaan 17. Tässä on Aurin Laving ja 17 on nimi. Noin, se riitti. Sitä sitten laitetaan miksi soimaan näistä paskista klassikoista. Tässä käyneet läpi kaiken kaikkiaan 17 kappaletta aluekaksi, jos soitiin totta kai noima, niin Facebookissa ja sitten seuraavaksi lähtee Snappi. I bin Snappi, das kleine krokodil. Come aus Egypten, das liegt direkt Snip, snip, Viestiä, kun toi Facebookissa lähti soimaan, että vittu heti, mennään ihan hirveellä biisillä. Kiitoksia tuosta, kiitoksia tuosta. Näitä riittää. Siin Mattila Kokela hiittää Ja pyörisin sinne. Ja kummeltaisi sitten tulee ihan pylistaniks. Ei, mikä sä oot Mattila Kokela? Ei, mikä sä oot Mattila Kokela? Ei, mikä sä oot Mattila Kokela? Jos sä tänne te koollonne, voisin vaikka leipua ranskalaisiksi. Tai vaikka. Jaa, keksi. Voisin vaikka salatia. Ja, ja, ja ranskalaisia. menin olin kauppaan. Osteläskepyllyn. Ja siinä oli Jemes ja Mattilan kokeilla näitä vanhoja klassikoita, totta kai, tai siis kaikkia näissä on käytännössä, no ei, kaikki oli vanhoja klassikoita, tulee soitettua ehkä pari uudempaakin klassikkoa, tässä on Crystalis, uh, What a waste. What a nice way to turn uh, 17. Ja, ja otetaan nyt vähän seuraava 17 tuota noin. Seuraavaksi Kuettaa, ja seuraaksi David kuettaisi tää kappale edaan 6 617 Featurin juuri ju ju mutta what a nice to way to turn 17. Tämä on ihanaa, ihana, ihana to, to, totta niin, täyttää 17 vuotta tässä paskiksessa. Tämä on ihan paskaa musiikkiä kyllä. Joo. Tämä riittää näistä biisistä, kunhan mä pääsis piikkaamaan, mitä näistä tulee kohden. Siis näissä välissä on sitten 17 aiheisia kappaletta. tämä riittää. Tästä näytetään seuraava kassikko. Tämä kappalehan on tosi klassikko-osasto, mutta ei niin hirveän usein suunniteltu kuin useimmat. Tässä näin, mutta tämä musiikkilaji, tämä musiikki jos tässä tyylistä voi puhua, niin, niin sehän on totta kai te. Klassikkoosastoa 17 vuotiessa paskiksessa Ja tottakai kyseessä on Parhu musiikkia. Tervetuloa myöskin tänne. Nyt hänellä en ilmestet ei esiinnyi minkäännäköisellä DJ nimellä, kun meillä ei varsinaista mitään roolia tässä näin, niin tervetuloa myös huamepale! Saat huomenta. huomenta. Ja koska äh, klassikko lähetys, niin silloin pyritään soittamaan kaikki biisit, paitsi noin mit mitä liittyy 17, mutta nämä klassikopisit pyritään soittamaan kokonaan. Katsotaan edittäin, katsotaan ehditäänkö. Ja kun mietitään näitä 17 rajauksia, tässä meillä me on aika moni kiire tässä näin, tytöt ette varmaan huomaatte, mutta ei se mitään, siellä on tartuuskin, niin tämä Bandi ja ku sitten Kuotia ja mustaapäinen, mitä Itseletiin, Western Girls versio tässä näin. Antaa mennä tätä ihan piipun ei se kataa, mitä on, on tullut saapuiksi aikana. Ja tosta tuli viesti, että nainen on kauneimmillaan 17-vuotiaana, josta me lähetystä. En pysty elämään sen kanssa, ja sitten saa koskaan tietää, mikä on 18-toista, 18, kovin Niin, se selviää varmaan vuoden kuluttua. 17-vuoden kuljettus jatkuu, Samppa laittu, viesti, oi, oi, oi, oi, hyvä, hyvä, hyvä. All hell, hemmes, 666 kyllä. Ja tästä tuli viesti, että aina kelaa, että edellinen biisi on ihan järkyttävän hirveitä, niin seuraava vielä hirveen... Onko pokkaista 17 sekunsekutinen versio 15, jossa 17-jalkainen otus synnyttää 17 pikkuheppaa. Se olisi amazing! Ää, yllättävä piisi toi, yllättävä biisi toi! Joo, katsota, tsekata, tsekata, tsekata! Mutta eikö tämä riitä takaisin osastolle, Me ollaan mietitty, että tosiaan tehtäis bussimatka, äh, paskis äh, kuulijamatka, menetäis bussilla forssaa, mutta kun se nyt on vielä vähän vaiheessa, niin. Niin, Juna tota, no, niin junamatkailuun tässä näin ja totta kai suuntaamme kohti Turkua. Ja... Vempaimilla, joka on juna. Ei jätetä Juna junapysäkille, mutta kenties mm, bussipysäkille. Se voi selvitä jossain vaiheessa. Hei, Ovepali, haluatko osallistua tulkintaa? Jossain, jossain... On Se on. No, <laughs> ole kaikki myös katsoa ja muistaa. Vienet hän on siellä tunnen sen. amma vaikka kiiretän on on on lapsustakin mulle turgutahdon et mitä sinä siellä ajatte mele kaette laulaa? no mele niin joo, no, niin, niin on niin ju eikö toi se ei katso itse itsensä uhreuseen parhaaksi oja jatko kunella ydisoja ydisoja nyt siä pois pois mutta kuinka istutaan sellas kunella ei nosta ylös Joo, ei nosta ylös niin, ja 450 miljoonaa 450 miljoonaa 450 miljoonaa Ranskan valtio antaa kun Suomessa toi se oli vähän onko se nyt kymmenen vuotta myös tämä meidän tota noin viimeisiin ydinvoimahankkeemme juhu ihajahaa Sensor tu leikki pyikkani on niin huha titi titi titi titi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 Eikö eksalo halua esittää että mitä, mitä ne oli kolme da, da, da, biisiä, mitä halusi sitten en diskoa, ja sitten oli sitten mikä se se mikä, vähä, se, loppu, mennä, mikä, mikä vähä, se oli Oliko ehka, se joku amazing vai mikä mikä mikä kaikki eh, oli ehkä to, ehkä, joku ei ei joo. ei sitä ei seuraavaksi. Kuunnellaan sitä ennen Chetro Tallin Seventeen nimistä kappaletta. siis on kirjoitettu kireimmällä Seventeen. se oli tyli sen kappaleen yllättäne. Eikö tää ollut vähän kaasta tällä vierailulla, mutta sama pitää ora ora ora ora ora ora ora ora pyörittää. Katotaan tulee korkko tällä, katotaan tulee korkko, mutta nyt tulee jos se korkko tulee niin kuitenkin nainen tulee esittämään tässä näin bussi pysekillä kappaleen. Hän halusi <tos> esittää tähän näin sitten sitä ei ole vielä tottunut, mutta minä toivon että se tuntuu ja plää plää plää niin bussi pysekillä hän haluottaan totta niin ne jatke siihen niin on niin. ole hyvä. Ei meihan ensimmäistä kertaa bussi 17 yli 17, Aaaaaa! jatka! Olkaa päähnuja tehen. Sano nyt ei konna. Ohjelman tarjoaa paasi kuikka vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi kuikka.fi. Pääkaupunkiseudun virallinen kulttuuritaajuus, Radio Helsinki. Maailma on yksinäinen paikka ilman kavereita. Elämä ilman musiikkia ja juhlia on tylsää. Tule siis ystävien seuraan.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 You are our sisters and brothers, you are still asleep. But very soon you will be awake. Suomen Liput Mistä aineksista syntyy kaupungin herkuin maaliskuu? Haimen Stokkan herkusta uusin herkkulehti ja inspiroidu sen sisällöstä. Valmista viikonlopuksi maistuvaa simpukkapataa tai kokeile rohkeasti uutta sirkoin höystettyä kikherne-papupastaa. Pääsiäiseksi suosittelemme pitkään hautuvaa lammasta samassa Liemessä ohjelman reseptin mukaan. Tule sinäkin Stockman herkkuun ostoksille ja ota kevät vastaan nautiskellen. Hei!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 Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi kuikka. .fi. katka havajilla mauilla lähettävä... Joo ja täntti kappaleena on semmoisia niin paskiksessa mutta, to, yeah, mutta kyllä tšekkonen on tšekkonen kulu että tämä kohta tässä paskiksessa on kunnianosoitus herra keekille ja koska leikataan lihaa, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä. Ja Kiisma, sulla ja Seko Fräntin muistolaulu, kiitos. Mm, joo, joo, ja se Rip Restin, Pissa ja Simola. Olisiko luvassa 17 sekuntia parin eyes, ja Ei pystä kyllä enempää uskalla kuunnellakaan sen verran hurjaa tanskalaista heviä. Medus ja kumppani tykittää menemään, totta. Se oli Paskiksen alkuaikojen suurimpia hittejä ehdottomasti, mutta ei, ei tässä on niin pirusti näitä näitä, että nippanappa, pysähän, pysä lähti pois, ja ei parta pahoille. Taas tuli viestiä, 70 vuoteen no on paska kauniimmin. Ja orava se on orava, orava, orava, on ollut. Joo, se on ollut. Joo, se on ollut. Joo, on <laughs> On no, sana halussa. Mitäs mä olin sanomassa? Totsä nyt oli onnea vai lisää Paskahousuun. Tulehan Bon Join My favorite Train, josta teissä syttäri onnittelu asti. Ja toistolla kiitos. Harraskuun jälleen sammunen laittaa viestiä. Itäläiset pidävät lukua 17 epäonnin lukuna. Wikipedia laittoi to, to, viestiä. Minä otan kohta Fille Pökkön, jossa leikataan 17 siivoa. Hyvä Ari, Paskat uusit tullut vuosikausia. PS Hesarissa eilen hieno juttu hamepallista Viedä täysillä vaan, joo. Pirtä yeah. vähän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 mutta siis, sitä aina sanotaan, että Suomi mainittu, Suomi mainittu, mutta tosiaankin eilisessä Hesarissa Paskalista mainittu, Paskalista mainittu, mainittu, Tsekäkka tsekatkaa siellä, niin. Se ei koskaan. juttu <tekeekoska>, homepallista. Jos ne ei <triiseksi> koskaan, on sale koskaan. ennen nimellä. Lapsi... Mä oon pitäisikö tässä alkaa nyt, kuulepa, mä, mä, mä, kun mä oon nimen, nimennyt sut, äh, sun Manakeriksi, niin tota noin. Niin, niin, sä nimennyt sut, niin, su, su, su, su, su, sun Sun Niin, mä aloitin neuvottelut, että Exclusive keikasta tonne, tonne, tonne flowhu, koska siellä, <tos> siellä on jos, jos on niitä eka, hei, keikka, niin se on aina niin iso juttu. Mä, mä just keskustin tuossa purkuinen kanssa, että säkätään niin <tos> tää flow-kuvioadu flow sitten. Me mietitte, me mietitte, että Sideways on liian pieni kuitenkin vielä, että me halutaan niin, flowlla. Niin, se on totta kyllä. Että on vumpi nyt sitten, mutta otetaan se flow on kuitenkin parempi. Ja se on kuitenkin pari kuukautta vähän myöhemmin kuin tuo Sideways, meillä on enemmän aikaa säätää sitä, niin sovitaan hinnasta. Niin, niin. Joo, se on pitää. aika hintava yli. Hit, joo, joo, joo, joo joo pitää mennä niin kuin täysin, jos, jos meinaa mennä. Niin. Kyllä, mutta vaan vasta toivottiin. Joo, herra, Frentiä oli tosiaan uutisissa kun ne oli lahjattu taidekokoelmaan. Se onksikin se Joo, hieno niistä pitää. Frentiä Vahanen oli vankeina Holon saaren. Frentiä vahainen kotimaapässä satenkaaren. Frentiä niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat. Hei parta pahoillekkaan! Ja sitten meillä ei unohtunut soittaa kokonaan näitä 17-aiheisia kappaleita. Tässä oh. on nyt Kings of Leon 17. Mä ei sä mä mokasin et, jotain. Et, et. Joo, siinä oli Kings of Leon 17. Laitanko seuraavan tuosta noi Partisans ja äh, 17 Years of Hell? Se muuten sopii no tähän. Niin. Sitten, sitä kuunnellaan vähän pidempäänkin. se sopii kyllä tähän aivan takullaan. Oh. <laughs> Partisans! Viima-aikana on ruvettu soittaa tässä laitoksessa. Jos sopii, sopii teemaa, niin sit, sit soitetaan. Ja pukista löytyy biisejä kun biisit teemaa kun teema on, kyllä. No kyllä. se 70'siä. Voi heilat tuli sieltä jo. Jatkataan ja vaan vahasta siellä niin. Nuo Suomi pojat maailmalla Päivät pitkät vankeutta surren Eivät sortuneet paineen alla Hyvin kestivät hammasta purren Siin lähdön estivät sissit, veivät syvälle viidakon pojat. Siellä kulje, ei autot, ei hissit, ympärillä vai rämet ja ojat. <laughs> hyvä seppa! Ai, ai, ai, ai. Vahanen laittoi viestejä tänne näin. Holosaari, mainittu hyvä, hyvä tuli. Ja Enon toivotaan... Joo, joo, aika hyvä aika. Lä jäljellä ollaan, jäljellä ollaan. Exlissus Kunninglussu. Joo, kyllä. Eikö olisi äh, syttärin myös Danin terveydyksen aika myös? Se moikka, täällä on Dani. Todella ylimakeella äänenpainolla. Äänen joo, Dani on tulossa itse asiassa. Itse asiassa. K tsekataan. Ja diskoa, kiitos taas. Taas sitä ehdottaa. No mutta... Kuunnetetaan, se on Fränttia nyt! Fränttia Vahanen Oli vankeina Holonsaaren Fränttia Vahanen Kotimaatessä sateen kaaren Fränttia Vahanen Niin lähti leivän päältä rasvaa Mutta pojat Ei parta pahoille kasvaa Ränti ja vahanen oli vankeina holon saanen. Ränti ja vahanen kotimaa päässä sateen kaanen. niin lähti leivän päältä rasvaa, mutta pojat ei varta pahoille kasvaa. Nousta taas Noin, ja se oli se, siitä pisteestä yleensä me soitetaan live versio, jos tulee se nousta ylös, mutta toi on kyllä niin tylsä, niin pitkä kappale, että me ei nyt ehditäkään ehditä soittaakseni sitä kyllä, että tässä enempää. Laitetaan paisipäivä, hoippa, kun siellä ehdittiin valmiiksi laittaa Proimaa, se on, no oliko se raito numero 12, siitä. No joo, oli helveti. No joo, se oli edellä. Aamulla oli 15 osatetta pakkasta. Hieno, hieno homma, hieno homma kovat tällaista rumpusista. Vähän lisää. Vä, lisää porilasta Rakkaus on kesti. Ja se ei 17 sekuntia. Olen vähtöyksen puolivälissä. Paskit 17, 17 päivää. Onneksi kyllä. Kohdassa. Olemme kohta diskoilemaan enossa kyllä tässä näin, kun sitä toivottiin. Varotaan jo tässä vaiheessa. Sä etsit vielä tilaisuutta. Siinä on oh. kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä, Hyvä. vielä voi. <härä> ei, yhtä ei enää, se loppu. Ei voi löytää ei. ystävää enää. Ei, ei, ei, ei enää, se meni siinä niin. Toistaiseksi. se pau, pau, Kesä antaa lämpö Ja tuosta tuli, mikä tuo biisi oli? Se oli Partisans 17 Years of Hell. Siis se 17 kirjoittaa numeroilla. Sutta, sutta, Tuli 17 kertaa sutta. Kiitos, tuo on Vielä on. Väijö, vielä tulee kauniita päiviä. Vielä kun löytää ystävän, vielä tilaisuuden saa. Vielä on. Sää jäljellä vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voit löytää ystävän, vielä tilaisuuden saat. Nyt, nyt, on, nyt on, kulkaa asiat sillä lailla, laitetaan toipiisi helvettiin tuosta noin ää, ja sitten seuraa tuohon kehin. Hetipä sieltä 9-raita, nimittäin tuli taas 5-toivot. Myös tuli kolme porilaista tähän, ihan niin kuin siis pyytämättä ja yllättäen tähän näin, nimittäin tuli viestiä, että 17 vuoden jälkeen alkaa elämän alamäki, joten Viedola Rosa olisi paikallaan myös. jo 9-raita sieltä, niin sitten katsotaan ehti, kun Hovipalkuneet laittaa tuota paikallaan. Mutta tässä on Rick James ja Seventeen. Ja single Eddy, otetaan, otetaan toi, toi seuraavakin siis. Tää riittää. Hei, tuota, ota, ota, tule. Ei vaan tuo että otetaan vielä yksi seitsemän. Ei, laitetaan kolme seitsemän tuossa Tässä on Stilpatter, Sementin, Row. Tämä sopii. Hyvä. hyvä! Ei, ei, ei, ei, se älä, älä, älä, älä, älä, Tää sopii paskille. Mä olen erittäin seksikäitä, varsinkin meikäläisen tässä seksi, seksi, 666667 quartalista. Bembenata, Me tässä pitää 70.000 totaali n... tota, kertsi rasti. Ja tota, otetaan sit se enon disco ja jatketaan sitten itse mainostavan jälkeisellä vielä lorossa. Tehdään näin. 70 kyllä porilasta pitää? Ei ei ei, ei ei ei ei ei ei. Ei ei nyt nyt kylmä ei plate on porilla kuutin peräkkäin. No, pitää saada päätä sillä. Okay, joo. Palaa oikein, joo. Jom, laitaa joo. Jep. Tuli viesti, että soittakaa pösilölle, soittakaa pösillölle, on hyvä. Seksejä, se vetiin se oli tiin rakka-rooli, ja harvinaisen viisi, tämä on Joo, se mä mietin, että pysylä sopisko se on neljä, neljä, se sanoi silloin aikana, jostain kummassusta, mä muistan, mistä lähti liikenne, se voisi olla tänään hölyttämään joskus. 17 17 17, 17, 17, 17, 17. Jos täyttää siis 17 vuotta, niin Länä täyttää 100. Nimittäin Länä täyttää tänä vuonna 60 ja Länällä on 40-vuotista äitiä juhlalla. Eli 100 kertaa ajetaan soittaa Viedolorosan kertoossa ja pidetään Länä Länänä sataanjuhlalähetys jossain vaiheessa. Se muistaakseni elokuussa tulee 60 vuotta täytä Länällä, niin silloin sitten. Näin ollen me emme pääsiäisenä pidä nyt sitä perinteistä viedolorosas pessua. varsinkin kun viime vuonna soitettiin 50 kertaa, kun 50-vuotiaista täytti vuosia. Oh, oh, oh, oh, oh. Paskalista, Paskalista. Oh, oh, oh siin mysten niin nyt tehään sellainen sellainen pitkä perinte spesiaali että homepalle esittää kappale Mä, joku ollaan te tai joku teksti mitä se laulaa koko lähetyksen tunnin tunnin biisi katsotaan kykyneksään niin se et silloin tulee te pitkä pitkä pitkä perinte tai toiset se ei kauasta niin oli täynnä Ahto jäin haura Tarkki ratatoi Vaan va saa kistää Pullit. Se Ei saa tiedotteita. Ei saa rikkoa rajoja. Radio Helsinki. Kertokaa toiveesi lähialuepaan toiveella Facebook Messengerissä. Kerro toiveesi käyttäjälle toive. Tiedätkö sä, mitä sä haluat? Tiedätkö mitä sä oikeesti haluat? Töitä. Just näin. Mutta mitä su pitää tehdä, että sä saavutat sun tavoitteet? No töitä. Just niin. Mutta mitä töitä? No en mä vielä tiedä. Ja ei kun sä tiedät. Kerro vaan, sun pitää tietää. Sano, sä et sano sitä. Okei, sano mulle Okei, se. okei, sano okei. Sa. okei, okei mun, täytyy, jo, mun täytyy tehdä töitä, että mä pääsen opiskelemaan, että mä pääsen niin töihin, mitä meitä haluan. Isä, toi sun motivointi on todella kiva, mutta mä täytän nyt vasta näitä hakupapereita. Aivan just näin, mutta nyt vaan täysin loppuun asti. Muista, painaat ja hyvää jälkiä. Se on siinä. Kun tiedät, mitä haluat, hae Haaga Heliaan. Haaga Helialaisena osaamiseesi luotetaan. Tutustu koulutusohjelmiimme osoitteessa haaga Mä en kestä tätä talvea. mutta p*** on mennyt ihan jumiin ja musta tuntuu, että mä en ikinä saa sitä enää liikkeelle. Mut hei, Helsinki kotona Uuan Sambol on levyjulkkarikeikalla tavastialla 11.4. Jes, mennään sinne tanssiin. Kyllä se siitä taas lämpiä. Mä hoidan meille liput heti tiketistä. Hyvä! Kärsiä pääsiäisenä, kun voi tilata Aetaa ruokakassin. Korjaan Aetaa pääsiäiskassin. Siinä on kahden pääsiäisaterian ainekset ja reseptit kotiin kaulittuina, siis kannettuina. Tilaukset nyt osoitteessa antonanton.fi. Eku. Just.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 .fi. Ja kuuntelit teidänkin 17-vuotis-syttomäpäivälähetystä. Ja otetaan näistä 17 biisiä tähän näin lisää. No niin, se oli Otetaan seuraava kappale. Siinä oli Veronika Makkio. Sitten lukee 17 orsa on varmaan syttönoor tai syttijorva. Eikö se ole se 17? Sä, äsken. Mutta nyt on tässä on Ahti Ake Karjalainen. Ja olet Ja olet 17. No niin se riittää siitä, kiitoksia taustanen, joo vielä seitsemän kertaa, seitsemän, ja kun me lauletaan tähän, niin sitten tämä menee oikealla tavalla, mutta siis Alefa-mainoksen bingo-versio sopii kyllä hyvin paskiksi, mutta me ei vahvuta, se voi voida soittaa, mutta kohta lähtee ennodiskoliikenteeseen, eli me soitetaan tässä 17 paskiklassikkoa ja 17,5, ja 2 sopivat teema numero 17. Tahto rautainen vielä piiharmaan kallis. Danin seuraa tyttöystä vaan todennäköisesti on 17. Siinä mielessä se sopii hyvin tähän näin. Vaikka taka talven hallasen ensi villan. Mutta siis 7x7 kappaleen nimi, mutta me tietenkin uudelleen perseuraa tätä näin. Hey. Hey. Seitsemän toista. toista! Koetellut on kourakohtaalon. Seitsemän toista! Seitsemän toista! Sisu aina suunnaton. Vain noussut. Hei kai yritän luetella ne Nyt diskotaan. Me ollaan 17, mä ei vielä päästä aikuisten, aikuisten mestoihin, niin mitä mä näen, diskoon, diskoon, diskoon, diskoon, diskoon, disko, disko. disko, disko. enoon, enoon, eno, eno. enoon. ihan hirveällä diskon diskon diskon diskon diskon diskon tate ei kueno Niin, ja tässä lähetyksen puolella sitten, tai lopuksi se tulee oli se viikon, viikon loppu. loppu. loppu. oltiin ihan pialla, niin, ja sitä olin sanomassa, että näin tota, kun se loppuu sitten, homepalli esittää tässä sitten, kun kello tulee 17, vedetään vähän normia yli, koska yleensä seuraavan ohjelman pitää alkaa 17, eli ohjelma loppu noin 2-3, ja vaan tulee mahdollisesti siihen väliin, niin nyt vedetään 17 asti. Niin, DJ, totta, no, tai, tai siis, ei, nythän ei ole D-nimellä tässä ollenkaan, vaan totta, niin homepalli on hyvä, hyvä kun se. Kun sä, sä, sä tässä, niin kun sä oot täällä rooli-hahmona, mutta sä et oo kuitenkaan roolihahmo roolihahmona rooli nyt, kun sulla oli yleensä joku DJ-nimi, niin näin päin. It's Mut, complicated. Mutta kuitenkin, niin, yleensä kun sulle annetaan säännöt, niin, tota, niin vii, 17, ei missä ei, 15, saan, ehkä, on. missä mä saan. Diskossa, diskossa, enossa, enossa. enossa. Niin, Laitetaanpas toi holdin, mä pääsen täällä, täällä loppuun ää, niin, tota, oh, oh. Ää, niin, tota, niin, siis, että pitää nyt tässä mainostaa, siis, siis homepalli on tehnyt 17 minuutissa ää, 17 sekuntia kestävän kappaleen, jossa on 17 sanaa ja viisi nimessä on 17 eri kirjainta, niin, niin se sitten tulee paskisen 17-vuotisen juhlalähetyksen lopuksi, kello, kun kello tulee 17. Aamulla siitä tuli vaikeaa. No mitäpäs sie? Te perille? te tttö, te tttö, te tttö, te tttö, te jokke, ossi, hempa. te mennään, te mennään, te mennään, tttö, mennään. So. Enon. Enon. Enon. Enon. Talle Tää oli liian vaativa kappale, mulla on hänetellut. Joo, tää Diskoon. Disko. Disko enon. Enon. Enon. Talle kova. Joo. Diskoon. Diskoon. Disko, enon. Enon. Enon. Enon. Enon. Enon. Enon. Enon. ihan hirroilla oon ihan pihalla. Kyllä se on tultule studiossa No mitäpä Disco disco disco Enoon, eno eno eno eno En oo, en oo En oo Ja, Valko venäjä on ollut itsenäisenä. se nyt on ollut 20. Eih, se täytyy olla 27 vuotta tätä vastaavaa. Tänä vuonna tulee täyteen, tä aika lähellä on 17. Se on mainittu eritytä. I love Belarus. I love Belarus, I love Belarus. It in my mind And I wanna see the sun shining never bright You will be the one I'm a bit I love Belarus gotta deep inside I love Belarus Fill it on my mind Ja onnea paskisirveyttä jo 17V, kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Sain kirjastossa pahoja katseita, kun nauroin, mikä tät, tätiin vitsille. <hahaa> Joo, 17 vuotta tätä ohjelmaa on pidetty ja nyt vasta keksitilaisena tenorsijasta voin olla myöskin tätin. Ja haluan korostaa, että tuossa noin viisi minuuttia sitten ohjelma oli jäljellä enää 17 minuuttia. Parvi myös milloinkas kertoo toki. No niin! <laughs> No <laughs> te <laughs> Tässä tuli vähän eri tyyppistä musiikkia, Celine Dion ja At Seventeen. Tämä riittää varmaan, tästä otetaan seuraava laita tosta noin. Love... Ei tule varmaan kestäni Jeesus ennen kuin päästään siihen 17. niin. Tässä on Dan turtle Charamie and Sixteen koitu Seven. Seven? Teen? Six, niin Sixteen koitu Seventeen. Niin tota... Joo, täytyy mennä seuraavaan. Sitten paitsi me ollaan jo täytetty setsemätoista pari viikkoa sitten. Mutta tässä on stop raiin, mutta ku kuunnekaan miten kappale alkaa. Hän on Tässä olisi Andyolla 7-luvusta mutta kun täällä ei ilmestyy. No, Palvinlaisten seuraavan viisi viis siellä, niin ei ole paljon. Noin! Sweet Seventeen mainittu, seuraava! Poodu. Kuka talven harmaa takki? Tutsu korvan karvalakki? Istui hetken päällä penkiin Nyt jo tuolla vilistää Kuka kurkee turkin päällä? Fasisti! Kesälläkin jopa sällä Kuka loikkaa huima nää Vahteen lehmukseen Orava se on Orava se on Orava se on, Orava se on. Vastustamaton Tukki, tupsu korva, korva lakki. Istui hetken päällä penkin. Nuit jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä? Kesälläkin joka sellä Kuka loikka huima päänä? Vaahterasta lehmukseen. Se, että toista se on, se, se on, 17 se, että toista se on vastusamaton. Jeesusenviin maailmaalle. Jeesuksen vien kaikkijalle, Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuollut Jeesus Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkijalle, kaikki mukaan! Jeesuksen vien maailmalle, kyllä, kyllä, kyllä. Hän on kuollut teestämme. Tuo kansa. Tuo kansa, joka on pimeydessä, Wow, okay. Hei! Yhdään kahdeksan nyt ja sitten täytetään 17 virallisesti. Niin kanssa, viimeessä. on viimeydessä oikeuden! Jeesuksen pien maailmalle! Jeesuksen pien kaikkialle! Jeesuksen pien maailmalle! Hän on kuollut tehtämme! Jeesuksen pien maailmalle! Jeesuksen vien kaikkialle, Jeesuksen vien maailmalle. Hän on kuollut, eikä se Eikä se tietenkään, tässä tota että tuota, tuota Maisingiähän on to toivottu. Haluatko sä esittää meisingin vai laitetaanko me se tulemaan levyversiona vai? joo, <tot>. joo, Mä ajattelin, että voisitko tuolla tähän väliin, että ihan pikaksi, koska sitten sun pitää keskittyä siihen, se on mm -hmm. niin laitetaan yksi biisi tähän väliin sitten vielä. Arvataan sitten täältä joku, joo. Ei, tää ei ole hyvä. Hyvä, näistä herrat, Romeppali esittää. No niin. Tästä näin suurin piirtein on Chorus mm -hmm. enosta tullu keikalle tänään discoon discoon discoon I Shotton No niin It was a Sunday evening The clock was nearly 7 when my mare gave birth She walked around in the stable Then she lay down And half an hour later, the new fall was born. What it was, what it was. Isn't it amazing how a new life starts, how a little baby horse immediately gets up? Isn't, Isn't it amazing? amazing how the circle of life goes round and time it was five days after one shiny morning when the mayor was out with her fall they walked around in the yard and it's amazing how A few minutes later They run like the wind Isn't it amazing, amazing How a new life starts How a little baby horse Immediately gets up Isn't it Seventeen How the circle of a life Goes round and round and again and again all day. Is it seventeen? How a new life starts. How a little baby horse immediately gets up. Is it seventeen? How a circle of life. Goes round and round, round, and, round and, and again, again and, and again all the time. Tekee puhelin, laulaa karronin. Okay. Se on lihan Se on kunnan, Ja muista vielä lillikohdat sitten. Jo joo. Se on leikkaaja perannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaa. Se on liha-leikkaaja. Sen kodin, kodin paralla on liian vähän turkia ja liikaa kirpuja, Se on liha-leikkaaja. Sen kotitalossa talossa. On kaikki tästä huonetta ja vessat Se on lihalleikkaaja Lappeenrannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihalleikkaaja, sen duunin paikalla. On liian vähän naisia ja liikaa sinkoja. Se on lihalleikkaaja, sillä ilmat ilmapaikoja. On kasua. Se on pullokasua. Se on perännästä Sen polkupyörän satula on liian alhaa. Se on lihanleikkaaja, huippu kunnossa. No mitäs verenpaineesta ja kolesterolista. Se on lihan leikkaaja. se vihaa suikuja se ei kaskaan taida sukkia tai aloas haasuja! Se on liha leikkaaja, ah! Sen polku pyörän satura on liian alhaalla! <tulut> Ti luotat minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, polku pyörän minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, minulle, Siis tota, niin, on one side yeah, tuolla toivotaan, mutta ei minulle, minulle, ja ihan paras tuli viestejä nyt, vol. 17. Meillä on jäljellä tässä näin, kun kello tulee 17 tasan, niin 17 sekuntia ennen sitä lähtee soimaan sitten 17-vuotis-auditurkappaleen. Eli tasan minuutin kuluttua, uh -huh. Mut, mutta tässä Queenissa lauletaan tuota mitä se oli? Juori-Jongen, siinä oli 17. Katsotaan, että me siinä asti tässä näin. Juori-Jongen, uh siinä -huh. Seventiin. Me saataan tehtiin seventiiniin ja Ei me meni mutta hyvät naistehdot, aika on jäljellä. Tulee tota, puoli minuuttia. Ja lähtee liikenteeseen äh, paskissa. Tällainen ainutkertainen niin edesitys varmasti maailmasta ei ole tullut ikinä ennen tätä, eikä varmasti tämän jälkeen voisin siinä ei Eipä tule Sevettiin, eipä tule Sevettiin. Kohta on puoli minuuttia, enää lähtee sen jäljellä, enää kohta lähtee se että jos Hei, tota niin, sun pitää myöskin piikata kappale sitten, että mikä on kappaleen nimi. siinä on se, se mitä, ja viisi kesää kestää 17 sekuntia, siinä on 17 sanaa, ja kappaleen nimessä pitää olla 17 tutta, no niin, ää, kirjettä. Ja nyt 17 nyt sekuntia jäljellä, mikä on kappaleen nimi? on. Okay. Kunhan paskis raikaa, ilmassa on taikaa ihmisen parasta aikaa on paski, 17 on sweet mutta aina arvaamaton jee ja se käy itse 17 sekuntia latko mainokset tuohon vielä loppuja. Mainokset, jo sekuntia 16 sekuntia ja nyt juhu pasi kuikka vuokravessa työmaille ja tapahtumiin pasi kuikka.fi Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki.